Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat de la jornada ens porta a parlar de les qüestions més destacades del ple municipal d'aquest dimarts. Les repassem titulars. El ple municipal d'aquest mes de juny ha aprovat una modificació de l'oferta de places de l'escola Bressol, el més petit de tots, pel curs 2010-2011, que suposa una reducció de dues places per infants de dos a tres anys. El canvi s'entén, segons l'equip de govern, per la necessitat d'adaptar-se a la normativa. L'aprovació inicial d'una modificació de crèdit del pressupost municipal d'aquest exercici ha estat motiu d'un intens abat polític en el ple municipal de Tiana. El canvi al qual hi han votat en contra els grups de l'oposició consisteix en destinat 217.000 euros repartits en concepte de suplements a crèdit. I els nens i nenes de l'escola d'iniciació del Club Bàsquet i disposaran de pista de bàsquet pels seus entrenaments setmanals de cara a la temporada que ve. Així ho anunciat el president de l'entitat, Eduard Jiménez, en declaracions a aquesta emissora. Radio Tiana, les notícies del migdia. El ple municipal d'aquest mes de juny ha aprovat una modificació de l'oferta de places de l'escola Bressol al més petit de tots pel curs 2010-2011, que suposa una reducció de dues places per infants de dos a tres anys. El canvi s'entén segons l'equip de govern per la necessitat d'adaptar-se a la normativa que estableix que la capacitat de l'escola Bressol és de 85 places i no de les 87 actuals. El debat sobre aquest punt ha aportat a parlar de la insuficiència de places de l'escola Bressol després que 50 famílies hagin quedat fora del sorteig. El govern atribuït l'increment de la demanda al funcionament òptim de l'equipament i a l'impacte de la crisi econòmica sobre les famílies. Així mateix ha manifestat que la intenció en els pròxims anys és dotar d'una aula més l'actual Escola Bressol i posar en marxa un nou centre. Tot i això ha reconegut la impossibilitat de dur a terme aquestes actuacions a curt termini. Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana ha acusat el govern de manca de previsió i de no establir l'ampliació de l'oferta de places de l'Escola Bressol com una prioritat. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. Dir una cosa sobrevinguda, com la crisi a nosaltres ens sembla que és una miqueta de barra perquè, clar, la crisi també és una cosa que veia venir. Aleshores, clar, dic que ara no dóna temps, sí, clar, perquè ara és quan s'hi posen, però clar, sí que els hi donat temps de gastar-se 800.000 euros en fer un centre cívic que probablement no sigui la prioritat actual de Tiana. El grup municipal d'Esquerra també ha acusat a l'equip de govern de no dur a terme solucions immediates. En aquest sentit ha proposat com a mesura provisional la concertació de places. L'equip de govern ha descartat la solució de la concertació alegant que els diners públics s'han de destinar a places municipals. Alhora ha lamentat que les comparacions amb l'escorçador són recurrents i arbitràries i que es tracta d'una inversió programada des del primer any de mandat. L'alcalde de Tiana Emili Muñoz ha traslladat les responsabilitats de la insuficiència de places a l'anterior equip de govern. L'escola es va crear i es va planificar entre el 2006 i el 2007 i es va inaugurar en aquest nou mandat. Per tant, qui va planificar aquesta escola no és aquest govern. Segona, lo lògic en aquest mandat i quan fem el pla de govern al primer mitjà any és posar en marxa a l'Escola Bressol i no pensar en aquell moment en fer-ne un, una segona, quan és la primera que tenim en la història de, de Tiana. Per tant, estem parlant de 87-85 places, que les vam incrementar de les 82 que vostès tenien previst, i l'ològic en aquest mandat era posar en marxa la primera Escola Bressol de Diana. Com a Esquerra, el Partit dels Socialistes també lamentat la manca de propostes que puguin solucionar el problema provisionalment i ha atribuït al govern manca de previsió. Sentim el regidor socialista Héctor González. Estem davant un problema de prioritats bastant clar. És a dir, si vostès no es cansen de repetir que aquesta escola Brasol se la van trobar feta amb un model massa reduït, i si això ho venien dient des del primer moment, escolti, la primera actuació que haurien d'haver fet en el moment d'entrar al en mandat era prendre cartes a l'assumpte i començar a treballar per modificar aquesta mancança. Si ja portem gairebé 3 anys i el tema no va millor, sinó que va pitjor, doncs, escolti, 3 anys per posar en marxa un projecte d'escola Brasol em penso que són una mica excessius. La proposta d'acord ha sortit endavant amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. L'aprovació inicial d'una modificació de crèdit del pressupost municipal d'aquest exercici ha estat motiu d'un intens debat polític en el ple municipal de Tiana. El canvi al qual hi han votat en contra els grups de l'oposició consisteix en destinar 17.000 euros repartits en concepte de suplements de crèdit valorats en 53.500 euros i més de 163.000 euros en crèdits extraordinaris. L'equip de govern considera aquesta actualització un tràmit ordinari per ajustar les previsions del pressupost a la realitat un cop han començat a desenvolupar-se les actuacions previstes. En aquest sentit, la Corporació Municipal retocarà algunes de les partides de despeses pressupostades a a través de la baixada dels tipus d'interès relacionats amb dotacions de préstecs, dels beneficis que genera el preu públic del centre de dia, al qual no s'ha tancat, i finalment transferint una part de les inversions inicialment previstes per l'obertura del carrer Escalfaper. Aquestes modificacions permetran fer front als suplements de crèdit, com ara despeses de correus i honoraris de serveis professionals i un conjunt de crèdits extraordinaris destinats al centre de dia i al pagament d'unes factures d'obres realitzades durant el període 2007-2008 i que superen els 115.000 euros. Segons el grup municipal d'Esquerra a Tiana, l'equip de govern demostra que actua de manera improvisada amb un conjunt de canvis als quals podrien haver-se prevista mentalació, sobretot tenint en compte que no s'havia dotat de partida pressupostal ...que unes factures de fa dos i tres anys. Sentim el portaveu d'Esquerra a Tiana, Jordi Gost. Si estiguessin parlant del primer pressupost que vostès presenten... Doncs ...entendria potser que quan un arriba al govern... Doncs ...no li dóna temps d'endreçar els papers, etc. ...però que això ho presentin d'aquesta manera... ...amig d'un pressupost quan ja porten tres anys governant... ...ens sembla que és una improvisació considerable". El PSC a Tiana també ha estat crític amb l'actualització de crèdit del pressupost. Els socialistes tianencs no entenen que s'hagin pressupostat més ingressos destinats al centre de... i posen en dubte que l'Ajuntament arribi a realitzar l'obertura del carrer Escalfapé si en redueixen les inversions previstes. Així ho expressa el regidor socialista Ferran Vallespinós. Escalfapé vol dir que han decidit no fer l'obertura d'Escalfaper, perquè si ho atreuen del pressupost d'inversions vol dir que no han decidit fer l'obertura de l'escalfa B Si hi haurà una reducció de sous de funcionaris i treballadors, la partida de sous la podria haver vostè reduït? Perquè reduirà l'hi gradi o no li agradi? Perquè no ho han fet d'aquesta partida? L'equip de govern admet que no haver tancat el centre de dia fa que s'hagi de pagar l'empresa que dona el servei assistencial i assegura que les factures de l'empresa Tau les han rebut tard. En aquest sentit, la regidora d'Hisenda i governació Olga Ruer justifica les modificacions realitzades en el crèdit del pressupost. Jo crec que aquí improvisació no n'hi ha, almenys per part del nostre equip de govern. Quan bueno, El joc de trilé no és un joc de trilé, tot això que estem presentant avui està um, reguladíssim a la llei d'isendas locals, no estem fent jocs de trilé, estem disposant d'unes partides que es poden alliberar contra unes altres que s'han d'adoptar. Per tant, no són jocs de trilé i jo crec que els números estan molt clars. El deute de l'Ajuntament de Tiana superava en el tancament de l'exercici 2009 els 6.700.000 euros de despesa, segons les dades del Ministeri d'Economia i Hisenda. Aquest fet comú en molts consistoris de la província de Barcelona suposa que el consistori tingui un endeutament que supera el 90%. Radio Tiana, les notícies del migdia. El ple de l'Ajuntament de Tiana ha rebutjat una moció presentada pel Partit dels Socialistes que proposava, entre d'altres punts, una reducció d'entre el 15 i el 20% del sou i les dietes dels càrrecs electes i de confiança del consistori tianenc. Ho ha fet amb els vots favorables de l'oposició i els vots en contra de l'equip de govern. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, ha defensat que la remuneració del govern per dietes d'assistència no es troba a la banda alta en comparació amb d'altres ajuntaments de Catalunya. Ha posat com a exemple la seva fixada, segons a dit en 17.000 euros bruts l'any. Muñoz ha qualificat de precipitades les mesures del PSC. A l'hora ha instat aquest partit a retirar la moció prenent-la com a document de treball per futures reunions que tractin les mesures de convenció que proposen les administracions de l'Estat i Catalana. Per la seva banda, el grup municipal del Partit dels Socialistes ha assegurat que les dietes de l'Ajuntament de Tiana són de les més altes que coneix i ha acusat el govern de fer artificis. Sentim el regidor socialista Ferran vallès Pinós. Senyor Muñoz, no sé com vostè pot estar cofoll de cobrar 17.000 euros a l'any sense pagar Seguretat Social. No sé com vostè d'això em pot fer una bandera de dir, mira que xulo que sóc, que logrem l'alcalde i els diners d'alcalde cobrar 17.000 euros a l'any i no cal pagar Seguretat Social. Això no deixa de ser un artifici de cobrar per dietes, una cosa que en el mateix paper que vostès van escriure són unes dedicacions pagades en forma de dietes, i no em faci dir el motiu perquè els va fer xins, ni tampoc em faci dir el motiu perquè vostè va canviar de sistema i primer tenia sou i després es va passar les dietes. D'altra banda, el govern ha acusat al Partit dels Socialistes de crear confusió, ja que considera un error assegurar que les dietes per assistència s'hagin apujat. El PSC assegura que el que es va aprovar en el ple municipal del mes d'abril és un augment de les dietes, mentre que l'equip de govern admet que que es va modificar l'import per adaptar-lo a una reducció del 10%, que és la que es preveia per aquest any i que per un error administratiu es va fixar en un percentatge superior. El partit dels socialistes s'ha compromès a retirar la moció amb un compromís per part de l'equip de govern que les reduccions de remuneració que s'apliquin als funcionaris i treballadors de l'Ajuntament es facin extensives als càrrecs electes i de confiança. Davant d'aquesta proposta, l'alcalde de Tian ha defensat que el consistori tianenc no disposa d'aquest càrrec de confiança i, adreçant-se als socialistes, ha assegurat que el govern no ha de donar cap garantia de les mesures que adopti. No heig de garantit res, senyor Bollespinós. T'hi dic que anem a parlar de l'aplicació adiana de les mesures del govern de la Generalitat i del govern de Catalunya i de la federació de municipis. I no va demanar a mi cap mena de garantia de que retocaran el 5% les remuneracions. Però si ho hem fet dos vegades no es costarà fer-ho la tercera, no ens costarà, És que ho farem, perquè així estan les normatives i així simplificació. Que això té una repercussió de 4.500 euros en el principi municipal, que és insignificant? És igual, no és tant la quantitat. És que ja des del 2008 estem fent aquest retoc. En aquest context el regidor d'Esquerra, Jordi Gós, ha mostrat una actitud conciliadora i s'ha posat al costat de Muñoz fa aprendre la Mosa dels socialistes com a document de treball. així mateix ha convidat la resta de partits de fugir de la demagogia. Demanaria a tothom de fugir de la demagògia i tractar el tema abordar-lo d'una forma seriosa perquè certament és un tema que si més no segurament a nivell de pressupostos no estem parlant de grans quanties, però sí que estem parlant d'una cosa que és la imatge que estem donant nosaltres i l'exemple que donem com a representants públics. Finalment, el Partit dels Socialistes no ha retirat la moció. Els partits que conformen l'equip de govern ja han votat en contra i Esquerra ja ha donat suport. La L'acció del Partit dels Socialistes de Tiana ha acollit aquest dimecres una reunió de treball per avançar la preparació del segon Congrés de Dones del Barcelonès Nord que es preveu que se celebri l'any que ve en el marc del Dia Internacional de la Dona. Aquesta iniciativa està organitzada per la Federació de Dones per la Igualtat de Catalunya del Partit dels Socialistes que ha convidat també l'Ajuntament de Tiana per tal que se'n pugui beneficiar de les conclusions. L'objectiu del Congrés és avançar en els mecanismes de participació social i política de les dones i debatre i aconseguir propostes per assolir una ciutat més igualitàries. A la trobada hi han assistit les quatre regidores de polítiques d'igualtat dels municipis del barcelonès nord. En representació de Tiana hi han estat les regidores socialistes Esther Pujol i Carme Cervera. La regidora de promoció social, Maria Antònia Fort, ha estat convidada però no ha pogut assistir per motius personals. La trobada ha servit per tractar el contingut del que serà aquesta segona edició del Congrés i també per avançar en aspectes de caire organitzatiu. La regidora socialista Esther Pujol ha destacat la importància d'implicar-hi tota la societat en esta segunda edición. Hem de ser molt rigorosos a nivell de eh, traslladant a la societat eh, perquè eh, és important participar en un congrés d'aquest tipus. Realment, no solament donar a a les dones eh, i visibilitzar el paper de les dones, sinó també, fins i tot, implicant a la resta de la societat, per tant, també als homes, òbviament, en el sector públic, a altres tipus d'entitats. Per la seva banda, la regidora de Polítiques d'Igualtat de Badalona, Paquita Teruel, ha explicat que la tradició associativa de dones a la ciutat és important. En aquest sentit, els municipis amb menys tradició com Tiana podran nodrir-se de les experiències positives que han aplicat d'altres ciutats i pobles del Barcelona Nord en aquest sentit. Teruel ha afegit, però, que la voluntat d'aquest Congrés és que tots els municipis s'impliquin per igual. És important, eh, igual, el municipi més petit que el municipi més gran, perquè aquí el que representa i el que nosaltres volem és la participació i eh, la, la participació de les dones, però a la vegada també la implicació dels municipis que estem treballant per aquest congrés. En aquest segon congrés, Tiana i Mungat aniran de la mà. La regidora de Polítiques d'Igualtat del nostre municipi veí, Maria Eugenia Cabezodo, ha destacat la importància de la participació conjunta de Tiana i Mungat per aconseguir un aglutinament més efectiu de les dones dels dos pobles. La informació local a Radio Tiana. Radio Tiana. Notícies. Esports. Els nens i nenes de l'escola d'iniciació del Club Bàsquet disposaran de pista de bàsquet pels seus entrenaments setmanals de cara a la temporada que ve. Així ho ha anunciat el president de l'entitat Eduard Jiménez en declaracions a aquesta emissora. La decisió arriba després que alguns dels pares i mares que porten els seus fills a l'escola d'iniciació van denunciar que en un dels entrenaments setmanals els infants no disposen de pista polisportiva. El president del Club Bàsquet ha explicat que ja s'ha mantingut una reunió amb els pares i s'ha arribat a un acord. Vam dir que seguiríem igual fins a final de temporada i que la temporada que ve els els vaig presentar un calendari amb la qual ells tindrien unes hores estipulades de mitja pista els dos dies de la setmana. D'altra banda, el Club Bàsquet Tiana ha introduït canvis en la coordinació. L'entrenador del primer equip, Salva Rubió, ha passat a ocupar aquest càrrec després que fa unes setmanes anuncés que deixava el senyor A. Rubió, a la coordinació relleva Pep Díaz. En aquest context, el president del Club Bàsquet Tiana, ha volgut desvincular aquest canvi de les queixes dels pares sobre el fet de no disposar de pista. Per la seva banda, Salva Rubio ha explicat que una de les tasques que impulsarà des de la coordinació és la promoció de bàsquet al nostre municipi. El lloc de Salva Rubio l'ocuparà Manel Padilla amb gran experiència en el món del bàsquet com a entrenador del Sant Andreu de Natzaret a segona catalana i el Vila-Sat de Dalt a primera catalana. Radio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell que us parla, laia Guaió. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 I els nens i nenes de l'escola d'iniciació del Club Bàsquetiana disposaran de pista de bàsquet pels seus entrenaments setmanals a cara a la temporada que ve. Així ho ha anunciat el president de l'entitat, Eduard Jiménez, en declaracions d'aquesta emissora. L'entrevista Fa uns mesos, alguns dels pares i mares que porten els seus fills a l'escola d'iniciació del Club Bàsquet Tiana van denunciar que en un dels entrenaments setmanals els infants no podien disposar de pista poliesportiva. I per saber doncs, com s'ha desenvolupat aquesta qüestió i si hi ha hagut avenços, ens hem volgut posar en contacte amb el president del Bàsquet Tiana, Eduard Jiménez, a tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Eduard. Hola. Doncs parlàvem d'aquest problema que ens havien transmès algun dels pares i mares. Com està aquesta qüestió a l'actualitat? Bueno, fa tres setmanes vaig tindre una reunió amb els pares, vam parlar una miqueta de tot com havia anat la temporada i al final pues, bueno, vam arribat a un acord uh, sense cap problema i he estat molt contents ara de com ha anat evolucionant el tema uh, d'aquesta temporada i volen seguir amb els seus fills perquè creuen que l'entitat ho estan fent bastant bé. Vull dir, que, aquesta petita anècdota així la vam solventar i ja està, no ha passat res més. Ara mateix estan entrenant en pista, doncs? No, no. Vam dir que seguiríem igual fins a aquest final de temporada eh? i que la temporada que ve ja els hi vaig presentar un calendari amb el qual ells tindrien ja unes, una, unes hores estipulades de mitja pista, els dos dies de la setmana. Ara mateix estan entrenant en el lateral de la pista, no? Sí, que és una miqueta sí, sí. la queixa que tenien. Però, bueno, en aquesta queixa ja vam parlar pares i, i el president del club eh, dient el perquè què estava en aquestes condicions, no? Ho van entendre perfectament i a partir d'aquí, inclús estan disposats a col·laborar amb l'entitat per aquesta propera temporada. I per què estaven aquestes condicions? Per aquells doncs, que, no, que no ho sàpiguen ben bé, doncs quin ha estat el desenvolupament d'aquest tema? No, el problema va ser que quan aquests nens es van incorporar ja teníem eh, totes les entitats que, que estan al poliesport i uns horaris, i a Lleguantes no tenien suficientes hores per encaixar amb aquests, amb aquests nens i nenes no? i el que tampoc podien fer perquè són de tiana dir els dira que no, no podien no estar en el poliesportiu a Lleguantes nosaltres vam creure que agafam los i posant-los a la part de, darrere de la cistella que és una part que ja va bastant de, de tros doncs era suficient amb els 3 o 4 nens que van començar no s'ha dit res fins ara i a Lleguantes doncs, bueno, el tema ha sigut aquest per tant, podran tenir pista de que l'any que ve se sol·licitarà? Sí, sí, sí, sí se sol·licitarà. Inclús els pares, si et dic, que volen col·laborar molt perquè tenen contactes de que vingui més gent de, de l'edat dels seus fills i si llavors serà molt millor perquè inclús podrem fer alguns partidets amistosos amb algunes altres entitats. Aquesta és una mica la línia de treball que es marca el Club Bàsquet Tiana, amb aquesta escola d'iniciació del bàsquet perquè si no m'equivoco és un, un grup molt recent que heu creat gairebé doncs, aquest any si no sí, vaig errada sí, sí, sí, sí, perquè l'any passat eh, vull dir, que ja teníem un pre i pre-mini i aquest any ha vingut aquesta escola de bàsquet que són ja uns nens de 4 anys i això i clar, no ho teníem, i, i ens va vindre de sobte i per això no vam voler doncs, eh, dir que no Vull dir, nosaltres el que volem és començar des de la base i anar-los pujant fins a l'equip que sigui el senyorà. Eh? Si més no, eh, nosaltres hem pogut parlar doncs, precisament amb una de les mares que sí. va presentar aquesta queixa aquí a Ràdio Tiana sí. i sí. ens ha comentat que encara no s'ha informat d'aquestes voluntats que té el Club Bàsquet Tiana en una nova reunió, és així? Uh, jo no estic d'acord i els hi vaig dir que aquesta propera temporada hi haurien canvis i vam quedar que durant el mes de juny jo els convocaria en una reunió perquè uh, els hi presentaria el nou coordinador i com teníem pre preparada i enfocada la propera temporada. Sí, sí, efectivament, ens referim a això, a que precisament encara no ha tingut lloc aquesta reunió, no? No, perquè els vaig dir que a partir del dia 1 de juny. D'acord, uh, i si no m'equivoco, doncs, també hi ha hagut canvis en el que seria la coordinació. Ha estat a causa, precisament, d'aquestes queixes dels pares no, i mares? No, no, no. Nosaltres ara l'entitat porta dos anys funcionant, uh, He vist tota una sèrie de coses que creiem que, bueno, ens hem d'anar solventant, i hem de ser més professionals perquè l entitat ha crescut molt i llavors el que sí que necessitem és gent que es dediqui a eh, bona part del de, de temps a anar dintre l'entitat no? i llavors hem trobat una persona que crec que, que avui requereix aquests coneixements i per això hem fet el canvi Una persona doncs, que és un vell conegut del Bascat Tiana perquè de fet podríem dir que pràcticament no l'ha deixat mai, no? No Uh, en Salvarubio, com en sabeu, ha sigut els dos anys d'aquest, ha sigut entrenador del, del Sènior A, eh, també ha sigut jugador del Sènior B i bueno, sempre ha estat vinculat no, en aquesta entitat. Fa pocs dies, si més no, ens assabentàvem que precisament Salva Rubio que era entrenador del primer equip del bascet i Anna, doncs sí. deixava l'equip. Com és que s'ha produït precisament aquest canvi i ara passa a ocupar la coordinació, que fins ara havia ocupat en Pep Díaz, no? Sí, el, que passa, el Salva Rubió i Aciet hi portava dos anys amb l'equip del Senyor A, ell creia convenient que havia d'haver-hi que un canvi, vull dir, les coses cada dia són més professionals, llavors ell la va agafar, em va, em va convocar en una reunió, vam estar parlant, i un cop vam quedar d'acord, ell també va convocar en els jugadors i els hi va transmetre que, bueno, que, que volia deixar de ser entrenador i estar vinculat dintre del club amb un altre càrrec, no? I, bueno, va ser d'aquesta manera. I com han rebut les, la notícia, els jugadors? Doncs pues molt bé, molt il·lusionats, eh, molt contents, vull dir que perquè ja tenim un entrenador nou també per la propera temporada, ja se'ls va presentar, i, bueno, jo crec que, que farem una bona pinya per davant endavant l'equip per la propera temporada. Qui és aquest nou entrenador? Encara de moment no hem fet oficial, això ho farem la setmana que ve i en Salvar Rubius serà l'encarregat de dir-ho. Uh -huh. Si sí, més no, no sé si podem avançar doncs, una mica quines són les línies de, de treball de cara a la propera temporada, doncs, el primer equip del Bascatiana perquè Salva Rubio precisament eh, en aquesta emissora comentava també doncs, que deixava perquè creia que l'equip necessitava un canvi i bueno, no sé per on passarà aquest canvi Bueno, eh, necessitaven també un revulsiu, no? Vull dir, els jugadors també agafen uns vicis Uh, comencen a haver-hi alguns problemes de l'equip i llavors jo crec que, que com hi ha aquestes cosetes de dir així el millor és fer un canvi no? i llavors en Salva ho va detectar de seguida perquè és un gran professional en aquest aspecte uh, ens ho va comunicar i, i bueno, l'entitat ho ha acceptat No sé si es presenten d'altres novetats de cara a l'any vinent que puguem avançar De moment encara no uh, ara estem plantejant ja la, la pretemporada veurem veure què fem Eh? i llavors d'aquí potser 15 dies i així sé sí que us podem dir alguna cosa més. Interpretem doncs, que es plantegen també canvis en la plantilla del primer equip? Alguns reforços farem, un parell de reforços segurament que tindrem. D'altra banda, doncs, l'activitat del Club Basquat Tiana doncs, més propera la tenim també en aquest campus d'estiu que s'ha organitzat doncs, un any més. Sí. Quines expectatives, doncs, teniu amb, amb aquest campus? Bé, bueno, nosaltres el campus l'enfoquem com la temporada passada i això, perquè va ser un èxit de, de gent que ven tindre. Uh, aquest any inclús s'ha agafat una sèrie uh, de gent que són monitors ja especialitzat en títol i crec que pues, encara estarà millor enfocat que l'any passat. Per tant, comencem, i ja nosaltres ara ja repartim informació, tant dintre del club, eh, en l'Ajuntament també hi haurà informació, vull dir que anar a la pàgina web de, del club, i llavors pues, jo crec que, que aquest campus serà un èxit aquest estiu. Precisament aquest estiu també se celebrarà doncs, un campus esportiu dedicat al bàsquet amb salvaguàrdia. Mm -hmm. No sé si n'esteu al corrent d'això. No organitza una entitat que es diu Timeout Out Basketball i que precisament doncs, portarà aquest jugador a Kitiana, concretament a la Fundació Beraterrers no sé si això serà una mica doncs, la competència, podríem dir Bé, bueno, no tenim competència nosaltres, vull dir, ja heu vist aquesta, en dos anys que han fet el camp i així han portat jugadors molt importants dintre el que és la CB i, i, i d'això i la lliga que ja han donat vull dir que llavors vull dir que no ha tenir cap problema Gràcies eh? I quins jugadors portareu aquest any? Però bueno, intentarem seguir eh, la filosofia de que portem en Rudi, eh, el Joret Maria Guzmán, i veurem a veure si potser hi haurà algun altre jugador. Uh -huh. D'acord, doncs estarem a l'expectativa fent un seguiment doncs, com es desenvolupa aquest campus i també doncs, totes les altres qüestions al voltant del Club Bascat de moment en aquesta entrevista n'hem tractat unes quantes ja sabem doncs, que hi ha aquesta pretensió, aquesta voluntat del club de modificar aquesta situació que ens havien denunciat alguns pares i mares de l'escola d'iniciació del Club Bascat pel que fa doncs a no disposar de pista De moment hem parlat amb el president del Bascat Tiana, Eduard Jiménez Moltes gràcies la ràdio Madrid. Deixa els altres. Radio Tiana. Serveis informatius.